Незадоволеної плоті Марго. Однак з'ясувати нічого не вдалося. Шеф несподівано поїхав у відрядження на тиждень у Стамбул. На його місце сів Сидоренко, який не докучав співробітникам постійними нарадами і вкручуванням місків, а закрився в кабінеті, пустивши роботу на самоплин. Свєтка і Леська уникали Марго і одна одну. Марго про всяк випадок діяла так само. Тільки Андибер лишався самим собою. Він активно спілкувався з Сидоренком щодо виробничих питань, консультувався з Марго, давав указівки свєтці, робив калькуляції з Леською. Марго, скоса оглядаючи його, намагалася уявити його попоє з голим в червоних шароварах і золотою сережкою у вусі і оселецем на голові замість хвостика позаду. А уявивши, відразу ж відкидала від себе йогоцькі думки. Здавалося, він дивиться на неї, як на меблі. І Марго відлягло від душі. Значить, все, що сталося, сталося не насправді, а в тяжкому сні. Марго повеселішала, стала схожою на саму себе і знову зажила у переконанні, що вона має ідеальну сім'ю. Шеф повернувся із Стамбула, відпустивши борідку замочком, яка дуже личила до його лисини. Чекали, що він збере всіх на нараду або хоча б на п'ятихвилинку, щоб за великим директорським столом поглянути одне одному вічі. Однак шеф тягнув. Причому... Очікування колись ненависних нарад було досить стражденним. Марго докотилася до того, що сама напросилася до його на прийом, щоб підписати якогось дурного папірця. Однак шеф навіть не глянув у її бік і, не читаючи, завізував документи. Шефова свита захвилювалася всі, крім Андибера, він поводив себе адекватно своєму службовому становищу. Напруження зростало. Всі вважали, що треба поговорити. Однак ніхто не наважувався першим завести розмову. І лише після того, як Марго стикнулася лобом з леською у підвалі перед тими самими дверима, які виявилися зачиненими, після того, як Сидоренко змінив свій козлячий тендер на такий ж козлячий баритон, після того, як Свідка зірвалася на Андибера і в запалі дискусії ляпнула, що ви дивитесь на мене як на біснувату, шеф усіх зібрав у своєму кабінеті. Нарада для керівних осіб відбувалася в незвичному стилі. На відміну від повної пасивності і байдужості на колишніх нарадах, цього разу співпрацівники виявляли неабияку активність і зацікавленість проблемами установи. Зрозуміло, що всі намагалися наблизити хвилину розборки польоту. Однак вона все не наставала. Бо ніхто перший не наважувався взяти на себе відповідальність зачепити болюче питання. Перший привід до відвертості дав Андибер, запропонувавши пляшку шампанського на честь шефового повернення. Ідея була схвально прийнята і поповнилася ще пляшкою конячку і турецькими солодощами й лимончиком. І великою банкою оливок. Сидоренко витягнув зі свого холодильника шмат сала, від чого всі скривилися. Фе, коньяк і шампанське закушувати салом. Однак Сидоренко не ображався. Вони всі так завжди казали на початку.